Bai, bai, e, mendik, eta espero bezala, eta neguari aria agurresaten, e, beroa badiru di, bueno, beroa, beroa oso, bai korra da, baina bai, usaitzen da, usaitzen da berria eta denok pozten gira. Eta udaberriarekin batera, martsoa, eta martsoaren sortzian, e, espero dezagun berriz, kar, kaletara, E, atez ateratzea eta kaleak gure esku hartzea. E, momentu honetan berriz ere derri da, behin eta berriz em, alde batetik kan bono, emakumearen prezentzia bai ez baina bestetik ere e, kanpotik zen datozen aurre egiteko eta hause dugu hemen ere aste honetan izan dugu albiztea Turkian izandako dako erailketa, emakume, are, emakume baten erailketa, bai eta Turkia, di, Turkian emandako dako protestak, e, hemen ere gizneskoak aterabila izan bulen taksim auzoan eta gonak jantzen iduzte ema, eraildako emakume honekin eta emakumezkoekin em, elkartasun adieraziz bañan norekin badera eta gure gure ildoan edo kurdistanetik askotan egiten ditugulako aipamenak emakumeen erakundea emakumeen erakundea armatua kur, kurdistanen komunikatu aterazu eta emakumei dei egiten die beren eskubidea eskuan hartzeko eta E, autodefensarako bide guztien bidez edo e, lortzeko eta haien eskuan hartzeko gure esku hartzeko, horrera ba, e, deialarra eginez, eta honekin emakumeen e, presentzia armatua ere e, ba, goraipatzen dute beharrezkoa den lekuetan eta bueno, autodefensaren dealdia. Egin, egin dute kurdistaneko emakumeek komunikatu luze batean eta emakumeak mundu osoan jaso dituen edo pairatzen dituen erasoei aurre egiteko. Ba, hause ezpizka bat bai martsaren 8aren edo ja jarriz eta aurrengo asteetan, aurrengo astean agian honetaz gehisio Esan alizango du, baina kurdistanekin lotuta berriz ere, gogoratu eta animatu agian, oain ja badakigulako hemen Hamburgo nospatuko den konferentzian, apiljan izango dena, eta kapitalismoari kritika edo ea kapitalismoarentzat zat dagoen, ez nahi duen konferentzia honetan, itzultzailea eongo da gaztelera Beraz, eh, izkuntza ez da ostopoa izango eta gaztelera dintzatakit enen zat, euskeraz ez da itzulpetailerik izango, baina eh, konferentzionetan parte hartu daiteke, azte santuan da, beraz, eh, lenguan naizan genuen eh, Hamburgo izan daiteke la turismo urarko iria, kasunetan, Turismo politikako iria izan da Dileanburgo, eta etorzeitezte konferentzianetan parte hartzera. Bueno, bukatu da publicitatea eta aste honetako kronika honekin. Urrengo aste darte.